Перед тим як Яків дізнався про смерть батька. Я не хочу казати Якову про це. Це моя дитина. Йоландо, ми можемо одружитися. Суто формально, і ти не переживай. Ти зможеш казати, що це від мене. Ой, не смішіть. Мені нема кого боятися. Ти кохаєш його? Ну, він принаймні не плаче за мамою. Скажи, я можу надіятися на щось? Надія вмирає останньою. У вашому випадку так ризикувати необдумано. На добраніч.